na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa hatua nayo tupa katika kulitafakari neno lake Karibu tunaendelea na sehemu ya tatu ya kichwa hiki kinachosema Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote Maneno haya pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yesu aliyasema ili tujue kiwango tunachopaswa kumtegemea yeye katika maisha yetu ndani ya ufame wa Mungu. Yesu aliyasema maneno hayo ili sisi tujue kiwango tunachopaswa kumtegemea katika maisha yetu ndani ya ufame wa Mungu. Rafiki mpendwa Yesu anataka kiwango chetu cha kumtegemea kiwe sawa na jinsi tawi linavyo utegemea mti. Yesu anataka kiwango chetu cha kumtegemea kiwe sawa na jinsi tawi linavyo utegemea mti. Tumtegemee Yesu kwa ajili ya uzima na ustawi wetu katika kila eneo la maisha yetu. Na hili linaanza pale tunapompokea kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Hapo ndipo tunapounganishwa na Yesu kwanjia ya roho mtakatifu kama tawi lilivyounganishwa na mti tunapompokea kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu ndipo tunapounganishwa na yesu kwa njia ya roho mtakatifu kama tawi lilivyoungana na mti na hapo ndipo damu yake inapotiririka kuingia kwetu na kuachilia nguvu ya wokovu na ukombozi hapo ndipo damu yake inapotiririka kuingia kwetu na kuachilia nguvu ya ukovu na ukombozi. Imeandikwa katika waraka kwa Waefeso sura ya kwanza mstari wa saba, Waraka kwa Waefeso sura ya kwanza mstari wa saba, Katika yeye huyo Yesu Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo Yesu Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi saa sana wingi wa neema yake. Katika kuunganishwa naye tunapokea nguvu ya kutusaidia kuishinda dhambi, dunia na mwili. Katika kuunganishwa na Yesu tunapokea nguvu ya kutusaidia kuishinda dhambi, dunia na mwili. Pasipo kumtegemea yeye, hatuwezi kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Pasipo kumtegemea Yesu Hatuwezi kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hatutaweza kuzipinga hila za shetani wala hatutaweza kushindana juu ya falme na mamlaka juu ya wakuwa giza na jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Pasipo Yesu hatutaweza kuzipinga hila za shetani wala hatutaweza kushindana juu ya falme na mamlaka juu ya wakuwa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa kumi. Tukitaka kushindana na kushinda, ni lazima kumtegemea Yesu jumla kwa kuwa yeye ndiye aliyewekwa juu sana kuliko ufame wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajualowala si ulimwenguni humu tu bali katika ule ujao pia. Ni lazima kumtegemea Yesu kama tunataka kushindana na kushinda kwa sababu yeye ndiye aliowekwa juu sana kuliko ufame wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo wala si ulimwenguni humo tu bali hata katika ule ujao pia imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza, mstari wa na moja. rafiki mpendwa ukristo ni maisha ya kumtegemea Yesu kwa mia. ukristo ni maisha ya kumtegemea Yesu kwa mia. Domana maana ametuambia mimi nyingi sana katika neno lake ukristo ni maisha ya kumtegemea Yesu kwa asilimia mia. ndio maana ametuambia mimi nyingi sana katika neno lake injili ya Yohana 14:6 Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi pasipo Yesu hatuwezi kufika kwa baba Injili ya Yohana tano anasema Mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa naye aniaminie mimi hataona kiu kamwe mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa na aniaminie hataona kiu kamwe hapa anaongea habari za kuridhika pasipo Yesu hatuwezi kuridhika hatuwezi kufikia amani na utulivu ndani atuweze kufikia kushiba na kuwa na amani ya moyo. Injili ya Yohana 10:9 anasema, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Katika mazungumzo yake na mwanamke msamaria pale kisimani alimwambia Walakini yeyote atakaye kunywa maji takayo nitakayompa mimi hataona kiu milele bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele Walakini yeyote atakaye kunywa maji takayo nitakayompa mimi Yesu hataona kiu milele bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya jikia uzima wa milele imeandikwa hivyo katika injili ya Yohana sura ya 4 na mstari wa nne Rafiki mpendwa hatuwezi kuishi salama nje ya Yesu wala hatuwezi kumwona Mungu nje ya Yesu hatuwezi kuishi salama nje ya Yesu wala hatuwezi kumwona Mungu nje ya Yesu aliposema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote alitaka tujifunze kumtegemea yeye katika mambo yote atuezi neno lolote pasipo yeye alitaka tujifunze kumtegemea yeye katika mambo yote tuombe baba wa mbinguni tunakuadhimisha kwa jina la Yesu Kristo Tunakushukuru kwa kutufanyia wokovu na ukombozi kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa damu yake ya thamani itutakasayo na kutusafisha na udhalimu wote. Asante kwa msamaa wa dhambi na ukombozi tunao kwa neema yako, iliyokuwayo kwa imani kwa jina la Yesu. Tunakutukuza na kukusifu Mungu mkuu ututendeae mema kwa upendo wako. Tunakuomba utusamee pale tulipojitumainia wenyewe na kujaribu kujipambania pasipo Yesu pamoja nasi. Tunakuomba yeye Bwana uturehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunajinyenyekeza chini ya mkono wako uliyo hodari Yesu. Tunakusihi utusaidie tuweze kuweka tegemeo letu lote kwako. Tunakuomba ukatushibishe kwa chakula chako cha uzima, tusione njaa tena. Tunakuomba ukatunyweshe na hayo maji ya uzima, tusione kiu tena. Tukaishi kukuamini na kukutegemea katika mambo yote. Asante Bwana Yesu kwa kuwa kwa nguvu zako na kwa jina lako umetupa amri na mamlaka ya kumshinda yule muovu. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunaenda kinyume na kila faume za giza na mamlaka yake. Tunazipinga kwa jina la Yesu Kristo. Tunapinga wakuu wa giza na majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa, wa roho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunatisha kila kinachoinuka ndani ya mawazo na fikra zetu kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunavinyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunapokea roho ya amani na utulivu roho ya hekima na ufunuo roho ya uzima na ustawi wa mwili nafsi na roho kwa jina la Yesu Kristo asante bwana Yesu kwa uzima wako na nguvu zako tunakiri ulinzi wako katika maisha yetu asante roho mtakatifu kwa upako wako utakao tufanikisha katika yote tuyatendayo kwa jina la Yesu utukufu na sifa na heshima na ni zako Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo amen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 ikaendelee kutunenea sisi mema kinyume cha mabaya yote amen